Нас із-за Ми на другий на третій день Верталися з пляжу з Юрком Звичайно, я б залишилася іще Але не хотіла гнівити тітки І тому поспішала додому Здається, на четвертий Ага, на четвертий день Коли ми брали гарячим, руським піском Раптом Юрко почав декламувати Через душі, мов через вокзали Гуркотять состави почуттів Може сподіватися зухвало, Вірити і ждати поготів, Обіймає сумніви огонь. Примітка. Вірш Василя Симоненка. Я ж рота роззявила від здивування, А він читав, читав, І мене то охоплював смуток, То радість, то гнів. Я досі не чула тих віршів, У школі ми їх не проходили. Вражено дивилася на Юрка, Мій шлях до хати змигнув, наче одна мить. І я, щоб хоч чимось спантеличити Юрка, сказала йому. А в мене є моторолер, і я на ньому їжджу. Моторолер? Справжній? Ще роздувався він. Тут? Звичайно. Я аж закопила губу від гордощів. Покажи, не повірив Юрій. Я відчинила хвіртку, і очкастий заглянув у двір, де біля веранди стояла моя Чезетта. Тітки ще не було, і я завела свою машинерію, зробила кілька кіл по подвір'ю під захопленим поглядом Юрка. І коли я знову підійшла до нього, то він протер окуляри, щоб краще мене роздивитись. Ніколи б не подумав, і взяв мене за руку. — Тобі не страшно? Чого? — розсміялась. — А мені треба п'ятого в ліс, — сумно мовив Юрко. «Поїдемо». У твір 1 серпня ми всі складали екзамен. Перед тим домовились зустрітися на флотському бульварі біля кафе «Сніжинка», щоб відзначити цю подію. Твір написала швидко. Обрала тему образ Олега Кошового в романі «Фадєєва молода гвардія». О 12-й годині закінчила і першою з'явилася на призначене місце. Сіва на лавці і милувалася лиманом, вітрильниками, Палило сонце, але мені воно не дошкуляло. Зловила себе на думці, що хочу, щоб раніше прийшов Максим. Засоромилася, і водночас вирохнулося ображене самолюбство, бо на мене він зовсім не звертав уваги. Невже так закохався у Клавку? Вона ж ніби старша за нього. Втім, наступним на бульвар прибіг Г. Саме прибіг Юрко. Боже, яке у нього було щасливе обличчя, коли побачив, що ми лише вдвох. Ми поділилися своїми враженнями від іспитів, а потім Юрко почав читати вірші. Скільки він їх знав, і про любов, про море, чайки, вітрила. Я здогадувалась, що ними він казав мені те, чого не насмілювався сказати своїми словами, але робила вигляд, що не розуміла тільки сприймала чудові рятки поезії. Десь о другій годині нарешті з'явилися Клава і Максим. Він, мабуть, заходив за нею в технікум. Кафе прохолодне і напівпорожнє. Хлопці замовили морозиве з полуничним варенням. Максим ще хотів пляшку сухого вина, але Клава чомусь різко роздратовано заперечила. Взагалі я помітила, що вона часто задумувалась, отак раптом серед сміху або веселощів, і її лице кам'яніло, погляд застигав на чомусь. Аж неприємно. І що то з нею робилося? Опісля ми сіли на прогулянковий катер і пливли лиманом, навідались у парк культури відпочинку, де катались на каруселі, а потім завітали до кімнати сміху. Чого тільки не поробили з Насті криві дзеркала? Я реготала, аж зводила щелепи до коліку у животі. Лише клавка, дивно, зовсім не пішла, чекала нас на дворі. І коли ми виснажені реготом вийшли з кімнати, то було нам якось незручно перед нею, що відразу не могли позбутися того сміху. Максим запропонував піти на танці, але я відмовилась, щоб не сердити тітку пізнім поверненням. Юрко залишився зі мною і провів до самого двору. Не знаю, я забула поцікавитись, чи була Клава з Максимом на танцмайданчику, бо на другий день вони навіть словом про те не обмовились. Ми зустрічалися на пляжі і готувалися до наступного екзамену, бо на першому ніхто з нашої четвірки не зрізався. Я за ті дні славно засмагла, і Макс називав мене жартома «шпротинкою» а я його Жаном Маре, на що Клавка насмішково-то чмихала. У неділю ми знову ласували морозовому, гуляли і розважалися в парку, але не зайшли до кімнати сміху, мабуть, на догоду Клавці. А мені картіло, бо надто кумедним робили юркати дзеркала, невисокого щупло в окулярах, схожого на пуголова. Вже коли розходились, Юрко нагадав, щоб не забули про завтрашню поїздку до лісу. Домовився зустрітись на розі моєї вулиці вранці. «Чо Юркові туди забаглося?» Не казав. «Треба й все». Ми перестали допитуватись. До того ж набридло щодня вилежуватися на пляжі. Я тільки зауважила, що треба повернутися до 16-ї години. І от у понеділок я визирнула. О на дев'яту на вулицю Юрко вже чекав, поблизько окулярами поглядав і на дорогу, звідкиля мали з'явитись Макс із Клавою.